Hej och välkomna till Studio och Karriärpodden. Det här är Sara. Eh, Isabelle är tyvärr inte med här idag men istället så har jag tre gäster här. Och det är... Dilman. Alma. Och Amanda. Ja! Dilman Alma och Amanda. Och vi sitter här nu som, man, som ni hör allihopa att det är ganska mycket prat runt omkring. Vi sitter på Berzeliusdagarna på Aula Magna på Stockholms universitet. Och vad gör vi här? Du bara slänger in med en fråga, <laughs> Alma. Ja, nej, men vi är här för att promota att plugga kemi på Uppsala universitet. Försöka sälja in det så att så många som möjligt kommer till oss. Just det, för Berzelius är ju en dag för gymnasieelever att komma hit och eh, ta del av en massa föreläsningar och även den här mässan som vi är på från Uppsala universitet. Men ni är jättevarmt välkomna hit till Studio och Tack så eh, mycket. Ja, eh, och jag tänkte bara börja med att fråga, jag kan fråga dig Amanda, hur du kommer att se att du pluggar kemi i Uppsala? Jag vill påstå att det är Williamsspel, så om William hör det här så vet han det. Det var en kompis i min klass på gymnasiet som jag, jag satt och var jättenervös och visste inte vad jag skulle söka. om. bara, men du, du tyckte väl om kemi? Sök kemi. Så bara, ja, söker över kemi. Och så var det så enkelt helt enkelt. Okej, så, så det hängde med ni sökte tillsammans ja, eller var det bara? Ja, han börjar fysik nu. Ja, han plugga fysik. Han ja. ah, okay. Men var kommer du ifrån då? Är det liksom en akademisk bakgrund? Alltså tänker jag, där du visste man någonting om universitetsbildningar och så, där du kommer ifrån? Nej, det har inte riktigt varit en stor grej. Det var bara någonting som jag alltid hade bestämt mig att jag skulle göra. Men min far har pluggat på högskolan, men det har inte min morg Men det, det var alltid bara någonting som jag hade fått för mig att det man gör efter gymnasiet. Så det, och det bara känns som det naturliga steget att söka vidare. Mm. Och hur kom det sig att det blev just Uppsala då för dig? Det kändes som att det var lagom långt borta. Man hade hört mycket roligt om Uppsala. Det är en väldigt studentstad. Det pratades bara gott om Uppsala. Jag hörde hört att det var väldigt mycket som var bara för. Det var bara bra saker. Mm. Och du läser på kandidatprogrammet i kemi. Och vilket år är du på? Tredje på tredje året. Du ska göra ditt examensarbete nu här i vår perioden. Ja. ja, Alma, var kommer du ifrån då? Vad har ja. du för bakgrund? Jag är från en liten landsortshåla som heter Färgelanda som ligger i det lilla lilla landskapet Dalsland. Jag kommer från en väldigt Ja, men ett ställe där så många inte försvinner ifrån. De flesta blir kvar som hantverkare eller något sådant. Men jag var hela tiden ganska säker på att jag skulle plugga vidare. Det kändes ganska naturligt. Mm. Och hur kommer det sig att det blir just kemi då? För du pluggar på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. Precis, jag går i tredje år nu. Det blev... Det är en ganska lång tankeresa för när jag gick trean på gymnasiet så var jag ganska säker på att jag ville bli läkare och sökte det och kom in men kände att jag inte var riktigt redo för att börja plugga så jag tog ett sabbatsår och sen så sökte jag igen och då var jag väldigt inne på X eller molekylär bioteknik. För jag ville fortfarande ha det här jobba med kroppen och människor. Sen så kände jag att det ändå inte var riktigt tid för mig att jogga. Så då stack jag till Norge och jobbade lite istället. Och sen ja, efter två sabbatsår så sökte jag kemiteknik. Med tanken att det gav mig möjligheten att välja mellan läkemedel eller material. Som jag hade blivit mer och mer inriktad på. Och nu då? inför så valde man ju ja, och då blev det material till slut. Så du har liksom svängt ganska mycket här i dina ja, tankar. Det... Från att vara verkligen intresserad av människan, fysiologin kanske, eller, som läkig, ja. läkare och sen ja, just material. Spännande. Mm. Ja. Och Dilman, vad är din bakgrund då? Var kommer du ifrån? Jag kommer ju Västerås och där gick jag gymnasiet och jag hade en väldigt, väldigt bra kemilärare faktiskt. Okay. Och det, och hon, var, hon var faktiskt doktoren, så det var väldigt... Hon var ju lite överkvalificerad mm. för jobbet. Men hon var väldigt bra och jag fastnade ju för kemin ganska tidigt där. Och, och Men jag, jag hade inte hört talas om att det fanns kemiteknik. Utan där fick jag veta... Någon vecka innan, antagningen till eh, universitetet. Så jag satte satt och läste om det och då tänkte jag att det kommer att passa mig. Det där med jobbet och att lösa problem och sådär. Och så tyckte jag att, att blandade det med kemi skulle vara jättekul. Sen så hamnade jag i Uppsala och eh, ja, pluggat och haft kul. Jag och Alma går i samma klass. Så vi båda plägger ju till material, uh, Ja. nu mm. går vi tre igen. Ja. Så ni ska också göra, ni ska alla tre gå in i det här och göra gest ett arbete, examensarbete nu snart, hur känns det inför det då? Ja, det är ju lite läskigt. Äh, men först... lite läskigt. Ja. <laughs> För men Ja. Det måste ju vara jättekonstigt. Ja, jag, vet, jag, så bli, jag fick något knäpp nu. vid höst och var så här. Jag vet ju inte om jag är kvar här till nästa höst eller vad man tar vägen så jag ja. var så här, man skulle vara med, man var vara med på allt det skulle göra. Allt. Man åkte renbestrållet och man skulle arrangera massa grejer och så var så här allt går man har aldrig klart på för att vara så stressad liksom att man inte vet att man ska ta vägen Men vad funderar du på? Kommer du plugga vidare på något masterprogram eller kommer du börja jobba? Jag kommer nog plugga vidare det, ja. det känns som att man inte kommer så långt kan även om det är, man kanske gör det men jag det är, det är, är inte riktigt klar med Uppsala. Känns det. det finns så mycket man vill göra Just det, tre år är för kort tid ja, liksom. precis. Ja. Det finns så mycket som jag vill hinna göra så ja. det, om pluggar för att ta tillgång till allt det här andra det. som man vill göra också man... och ni, ska ni ta kontakt med företag och sådär för att göra ett självständigt arbete för liksom... nej, utan vi får dem tilldelade faktiskt ja, så så i grupper vi, ja. så vi behöver ju inte söka själva man får dem man vill, men jag har inte gjort det det blir nej, värre sen när ni ska göra ett examensarbete i femman då, ja. då kommer ja. ni på <laughs> då, ja, då måste ni söka upp dig själv ja Nej men man får, ju, man får ju välja själv om man vill så mm. sagt och, men det är, det är lite svårt att få en plats faktiskt för det ska man ju hitta ett företag och, och sen så måste man ju ansöka och det är ganska Ganska svårt, fyller i blanketter. Ja, sen så är det framförallt att det är inte är så många företag som är intresserade nej. av ett kandidatarbete. Det är ju så pass kort period. eller i alla fall alla mm. Det Det, är det måste vara ett väldigt begränsat projekt. Ja, för precis. Det. Ja, det är en väldigt kort period och det mm. måste vara väldigt tydliga gränser. Och de flesta säger nej, men kom gärna tillbaka när du vill ha examensarbete. Mm. Så så, om man ja. tänker dig nu pluggar ni kemi, lite olika program, men... Men ni har ändå fått plugga det nu i några år. Vad är, liksom, vad är det roligaste med att plugga kemi? Jag tycker det bästa med att plugga överhuvudtaget i hela den här gemenskapen runt om det. Sen är det klart att det är, om man pluggar något som man tycker är roligt så får man ju det på köpet också. Men vi har en så himla bra gemenskap över alla sektionsgränser att man sen när man är klar så det är klart att du kommer aldrig ha ett rent kemiskt problem. Liksom, utan jag kan, behöver nog hjälp med matten eller fysiken eller data och programmera. Eller någonting. Och då kan man bara ringa upp sådana här gamla kurser liksom, bara för att man har haft den här gemenskapen över sektionsgränserna. Så att man mm. kommer alltid kunna ha den kontakten framöver också. Så det mm. kommer vara en väldigt stor hjälp. Så gemenskapen är viktig. Det är det verkligen. Vad, vad tycker ni är det roligaste med att plugga kemi i Uppsala? Alltså det roligaste har ju börjat komma nu efter man har valt inriktning, känner jag. Nu börjar det bli lite mer intressanta kurser. Inte bara de här grund, grund och matte som ju är tvång och som är bra att få, men yeah. som kanske inte är så spännande alltid. Utan nu börjar det ta fart med lite mer djupgående, mer på det som jag faktiskt ville ha. Mm. Ja precis, nu, nu i trean så är det ju väldigt, nu börjar ju riktning så alltså det blir väldigt, eh, det blir lite svårare också. Ja. Så, för nu, nu kan man liksom inte bara skriva en tento och glömma allt. Nu måste man ju verkligen ta med sig de här inriktningskurserna ja. hela vägen till slutet. Självklart är det viktigt alla grundkurser också men där händer ju så att man bara pluggar in saker och glömmer det dagen efter. Mm. Plugga för att klara tentan, men nu behöver du verkligen tänka på att plugga för att komma ihåg det. Ja, precis. Nu men nu är det är verkligen så. För det, ja. Kurserna går ihop i tre år, verkligen. Mm. Ja, men då får man det här sammanhanget som alla har sagt att det kommer, det kommer, vänta bara. Ja, ja, Vad är det jobbigaste med att plugga i kemi då? Det är när labben går fel. När Skulle labben går fel? Nej, jag tycker att det är roligare. När, det är jättetroligt att ha sådana här lappar när allting bara går så ut, liksom så här. och skruter. Man Om man bara, nu skets i allting. Då man har man mycket roligare saker att skriva i sin labbra mm. Ja, det, det är ju tjej för Att försöka förklara vad som händer. Ja, hände. men precis. Men varför händer det här? Man bara, Då kan man sitta och försöka diskutera i all tid och evighet. Mm. Vad som skets Ja. Men när man står där klockan fem och har labbat en hel dag och vet att man inte var, kommer att vara klar förrän klockan sju, då känner man... Är det man. så långa dagar ibland? Ja, ja ibland man, i ettan så... Man får sällan vara kvar med. efter fem. De säger att man inte får vara kvar efter ja. fem, men det tenderar ju att hända. De, man inte, ofta, de flesta labbar kan man inte bara släppa som de är. Måste man ja, det beror lite på hur en labbläraren är också. Ja. Mm. Vad tycker du, Dilman? Vad är det jobbigaste med äh, att plugga kemi? Det kan ju hända att man måste kunna visa tabeller utan till, Som till exempel alla aminosyror. Ah, ja, just det. <laughs> biokemi, ja. Biokemi, tror, eller? Ja. -kemi är det. jobbigaste med kemi. <laughs> mm. Man måste kommer ihåg cirka 20 aminosyror. Ja. 20, ja. och Ja, precis. Ah, strukturen och ah. Det är lite så, så att sitta och plugga liksom. ja. ja. Det här när man ska bara trycka in det lite mm. Men det är ändå skönt att det är väldigt lite sånt tycker ja. jag. De flesta mm. har ett, ett logiskt sammanhang. Ja. Vad tycker ni om lärarna ni har haft hittills Har det varit bra undervisning? Hur väldigt har... varierande. Mm. Ja, det finns ju ett par lärare som är så här legender någonstans och alla vet vilka de är fast man inte har haft deras kurser eller något sånt där. Mm. Ja. Mm. Det finns mycket roliga historier man har hört om föreläsare och sånt där. Men jag tycker att de och ja, flesta är väldigt bra. Ja, mm. lag så är det ju hög kvalitet. så ja, mm. Så så här långt är ni ändå rätt nöjda med er utbildning, låter det som. Mm. Ja, det skulle jag absolut säga. Ja. det skulle jag säga. Hur, skulle, hur känns det nu att stå på en sån här mässa? Det här träffar ni alltså gymnasieelever. Och kommer ni ihåg själva hur det var när ni gick på gymnasiet och skulle välja utbildning? Jag började känna mig gammal. Liksom. Man på andra sidan bordet. Liksom. Så här, vad, ja. vad hände? Ja, det var ju ganska stor förvirring. Mm. Kände man ju då, i alla fall. Ja, men man vet ju exakt hur de tänker. Liksom. Man, vet ju, man har ju varit där, så man vet hur de känner och... Och hur de tänker. Och så så man, det är ganska lätt att ställa frågor. För då mm. vet man eh, att man mm. kommer att få ett svar på dem. Ja. Eh, men man vet ju att de är förvirrade och sådär. De, inte, <laughs> <laughs> de inte vet inte mycket vad, vad som kommer, vad som kommer uh, i framtiden. Liksom, mm. När man börjar plugga. Mm. Man ställer den här frågan om de har funderat på ingenjör eller kandidat och sen ja. kommer på att jag visste inte vad skillnaden var när jag stod i den platsen. Då går gå tillbaka fem steg. Från man början, får liksom backa. Ja, jag tror att ni har ju betydligt enklare för att förstå hur gymnasieeleverna tänker, vad jag har. Så att jag är jätteglad för att ni är med här idag med mig. Men jag tänker lite, om vi tänker framåt nu då. Du, är ju, du funderar på att läsa vidare, efter Amanda vill läsa vidare efter din kandidatexamen på något masterprogram. Och det kan vara i Uppsala, det kan vara någon annanstans ja, precis. också. Det är ju den här friheten man har, att man kan ju bara flytta någon annanstans och bero men vad skulle du vilja göra efter du blir klar då ja, som kemist? Jag har inte varit jätteinne på att fortsätta forska utan jag är nog mer inne på att hoppa ut i industrin någonstans. Men jag vet inte alls vad jag vill göra. Vad är du intresserad av? Alltså om man tänker inom kemin, finns det någon speciell gren inom kemin som du tycker är extra kul? Jag tycker att det börjar bli roligt med att så här, teoretisk kemi och lite mer. än måste sitta och göra simuleringar och programmeringar och sånt där. För det är inte riktigt det första man tänker på, utan man tänker på de här våtlabbarna och det är det mesta man gör de första två åren. Men det sista året så har vi börjat göra lite mer så här, teoretiska saker, lite mer data, lite mer fysik. Vilket jag tycker var jätteroligt så jag ska nog fortsätta åt det hållet istället okej okay. någonting inom det hållet men ja. sen inom något företag eller någon myndighet eller något jobb liksom. Ja, ja mm. det löser sig tänker jag. Det löser sig. Mm. Det gör det säkert. Mm. Ja, Alma, vad tänker du då framåt? Vad skulle du vilja jobba med? Nej men alltså, jag är lite på samma spår som Amanda. Det löser sig. Ja. Det är ju, jag är ju, eller vi är precis halvvägs nu. Mm. Ja, precis. Och det lutar åt att det blir något litet utbytesår eller ah, något så För minst, det, det är ganska långt bort att mm. börja jobba. Ja. Men jag snöjade lite in på förpackningsindustrin ett tag. Eh, ja, det, är det är ju väldigt relevant som materialkinist. Och det är ju någonting som alla har hemma. Och det är en stor, liksom, en stor apparat att hålla igång i hela Sveriges... Eh, förpackningsproduktion. Mm, just det. Tänka mer hållbart och ja, vilka material man väljer. Och... Tänka liksom för hela kedjan då. Mm. Eh, vad man använder för utgångsmaterial. Ja, det skulle vara jättespännande att hamna in på. Men ja. eh, som sagt, det är ju lång tid kvar. Ja. Men i hur pass Benek, skulle du kunna tänka dig att flytta ifrån Uppsala? eller, eller Absolut. Du kanske är tillbaka till Färjlanda? Nej, jag har inget bråttom det <laughs> Faktiskt inte. Eh, nej, jag är absolut flyttbar. Första ja. året efter examen känns ju som att då kan man hamna var som helst. Var som helst. Ja. Ja. Så Sen, där blir exjobbet kanske en, en språngbräda? Ja, precis. Mm. Där styr ju jobbet i sig snarare än platsen det ligger på. Man kan bo var som helst ett år eller ett halvår. Mm. Om man inte känner att det är rätt så kan man flytta vidare sen. Just det. Det är så. Ja, mm. ah, du och Dimma, vad har du för jag, planer? Jag vill, jag vill faktiskt börja jobba direkt också efter ja. examen. Då. Man, blir, man, man blir ganska trött på att bygga vidare efter fem, år, fem års tid. <laughs> liksom. Så man ja. vill ju direkt börja jobba helst. Um, och jag vill helst jobba inom industri kanske. Någonting. Förpackning är ing ingen dålig idé. <laughs> det är det vi kan äh, och För mig skulle, skulle det inte spela någon roll om... Det var, om det liksom ligger långt bort om det är någon annan stad eller för nej. nu när man har flyttat hemifrån så är man inte lika rädd för att flytta igen nej det, man har gjort det en gång det och, det och då igen. såg man att ja, men det funkar det var inte så svårt, Precis. jag fick nya kompisar Precis. jag kan göra det igen så det, det lutar ut mest att bara hitta ett bra jobb och så vart det ligger så spelar det inte så stor roll ja, just det. Um, hur viktigt är det med, med lönen för er? hur tänker ni om lön? är det någonting som man, alltså, man reflekterar man tänker att det över. löser sig det är inte, så. Det är inte så att jag kommer ta det jobbet med högst ingångslön. Jag kommer ta det som låter mest intressant. Mm. Mm. Där det finns mest utvecklingsmöjligheter så mm. Du tänker liksom lite längre sikt där ja. Vad tänker du då? Sådär? Man, man tänker väl att om man har studerat i fem år så ska väl ingångslönen vara rätt okej. Okay, ja, på precis. Något sätt. Det, så det handlar ju om liksom, att om man klarar sig och lever bra så liksom, då är det ju ingenting att klaga på sådär. Mm. Men... Man har ju lite den att har man pluggat i fem år så ska det väl vara lite så. så. Det känns som att annars man vill ju inte bara börja från ruta ett igen heller. Nej, precis. Man vill ju liksom i alla fall kunna hamna någon några trappsteg upp så här på stegen om man ändå inte mm. börjar så längst ner igen. Vad tycker du då, Dilman? Är lön viktig för dig? Ja, alltså man ska göra ett lön som man kan klara sig på. Mm. Det, det, det är det viktigast. Sen så kan man ju utvecklas inom företaget om man nu vill. Så där då får man liksom tänka på lönen då. Mm. För nu gäller det ju bara att hitta ett bra jobb och Ja just det, första jobbet så vill man liksom bara ha ett jobb för ja, att komma in i det och, och skaffa sig meriter precis. och erfarenhet. Alla lön ja. bättre än ingen liksom. ja. ett, ett tips är att, är att det, det lön det de ger dig, att, att, man, liksom, att man erbjuder lägre löndighet. Då får man verkligen jobbet. Ah, ja, du menar att om man går ner i... Ja, men ja, Jag precis. Bör, kan för tänka mig den här kille, lönen. Av en, om, en, om det kommer en, nä, nästa person som ska göra jobbet. kille eller tjej. Så då, då kommer nog den personen att säga att, att de vill nog ha mer än så. Ah. Och arbetsgivaren vill ju anställa den som vill ha läkarna. Ah, <laughs> så vill man ha jobbet... Det var en lite man... omvänd. Den ja. Just det har jag inte stött Nej. på oss, många. så många... Om man vill ha jobbet, då Då, måste då ska man, man, tänka, man då. tänka att man kan... Att det är värt så mycket att få just det här jobbet för det är mitt drömjobb och då ja, kan jag precis. tänka mig att få det med läkarna. Ja. Och så kan man ju säga att man, om man jobbar bra så kan man få tillbaka det ursprungande lärat. Ja. Ah. <laughs> Okej, ja det var spännande Det var, var jätte, jätteintressant Att höra hur ni, hur ni tänker Ja, vad, vad tror ni kommer hända nu då Under de här, här Berselius Ja Man hoppas ju på att få träffa lite folk från andra universitet Ja jag. Det är väl lite kul att knyta kontakter Se om man hittar lite Andra ingenjörer eller liknande mm. Intressant att lyssna på alla föreläsare också. Ja. Det kommer väldigt intressanta personer hit. Precis. Det gärna det är jätteroligt om ni några matcher igen sen på mottagningen i höst. Det vore jättekul. Ja. Om man verkligen känner, men den här studenten ja, har jag också. rekryterat. Ja, men <laughs> det är min lilla bebis. <laughs> ja, jag har varit väldigt engagerad och varit ansvarig för vår mottagning. Ja. Så det är lite så Tänker du på att det var en kom fram och du känner igen den från lite så här olika ställen? Det är Jättekul! Det var väldigt bra. Det ska jag också ta med mig och tänka på. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni ville vara med Tack i Studio Cari på det. Mm. Jag så önskar mycket. er lycka till i er studie. Hej då!